Ah, ja, vi har ah, ni, inte Ja, då, så. då fortsätter vi framåt Vi, ser det. vi fortsätter framåt Du säger bara Följer gnomen med framåt ja. Kan ja. Vi Nej. Vad ska ni göra? Nej, vi tackar så mycket Och liksom hälsar din familj ja. uh, hoppas vi ses igen ja, Hej då! Och så springer han ut i skogen Ni alla ja, som ja. ville säga något annat då kan vi springa men... helst Framåt! Ja. Framåt! Vi vill Är ni vi först? Jag går bakom Allerogs Ja, i skuggorna. Ja. <laughs> och jag går någonstans. Du alltså. går i mitten. Ja. Eller Rose, Rose kan ju gå. Ja, ja ni går vidare. Ni kom kommer ut. Halleluja. Kommer du kommer vart? Vi kommer, upp till den där kommer ut genom den där. Du Och ni kommer till en väg som delas. Hedan nu kan vi. Dela oss. Dela oss. Vi kör Alfa Team. Delta Team. Har vi någon mer som vi har H&P och bra i armor? Rä? Flippa gå in Heads höger, till vänster Vad ett bra håper. De flesta ligger väl på ungefär samma e Första han har elva och Du har, ni har nio tio. Han har tio, tio. Du har tio. Men, äh, Får vi reda på tio. någonting när vi kommer ut här? Hur ser det ut? Vad Det är bara två gånger ja. Jag tar vägar och de delar sig jag tar höger de som lyst fortfarande, eller? Ja, jag är helt lyst. Stack bara magin så lysade du. Ska du verkligen stå och fram? jag ska inte bara titta. Kan jag... Det känns som att ni går väldigt, ja. Nu vill jag bara att ni ställer er på rad så ni vet hur ni kommer gå. Jag kommer att ta höger. Men ska man inte ta vänster? Nu är den stor fråga. Alltså, överhuvudtaget ska vi dela oss? Eller ska vi gå samma väg tillsammans, liksom? Jag följer efter Emil som har börjat gått höger. Jag bara börjat gått dit in Jag är bakom Emil. Fast fortfarande i skuggorna Det, ja, det ja, finns inga skuggor Men eh, kan, ja. Ja, men i ska ja. av Emil. Vad är det för slags liksom? Det, ja, det är vi fortfarande i. Så jag går vänster. Jag går vänster. Uff. då spickta jag på så alltså. Vi kan flytta bara så, så jag ser du det ja, nu står sen Det hade ju kunnat vara smart gjort innan man gick. Vad är det Inception va? Du du ska kolla för något? Inseminering fällor. är Do research. Ja, men är det strength liksom Det Det är intelligens. 16. 16 det enda du ser är det är grottor det är liksom grottor och är liksom stenbord. Mm. inga hemliga gömmor någonting så där är det, är det nu vi är, är inne i grottan så nu är det mörkt igen Nej det är, är upplyst tack vänster. vänster Ni som inte har bestämt er ändå ja, ska... Jag skulle lika säga var det där kollen bara för högergrottan? för ja. Ja. det är bara för högergrottan? Ja. grottan Ja då vill jag kolla vänster sidan <laughs> Förlåt Om ska upp, så vi ska gå upp över köket då är det mörkt och ja. trögt Nej det är vänster. båda liksom 3 plus. Kan kolla om det var fälligt. Väldigt ja. Nej, du ser likadant ut. Så jag får, inte <här> <här> nu får, får Ni får välja våra märkesin. Märkesin. Ja. Nej, ni får solljus. Inte ja. avgången. Ja. Så... Så... Så... ja, det är inga så jätte. Men vart är du då? Är mina... Alltså vi det ser jag. alltså, vi har ingen minus nu utav elden alltså. Nej, ingen minus av elden. Men då kör jag en ja. Jag vill ju se där är ni på. Ja, jag har inte bestämt sen. Så, med den är där? Jag vet inte, Joel, så. Där det är Joels. Den där är väl ändå det. Mm. Ställer den ner på golvet Jag vill nog hänga på, jag hänger på Joel sida här. Ja, jag, jag så jag kör en search på, på korridoren där liksom. Mm. För att se fäller. För att se fällor och liksom, uh, hur, uh, hur det ser ut. Fäller och dörrar skulle Ja, uh, så lite sådana ja. saker. Uh, search uh, in. Elva plus tretton. Nej, du märker inget. Nej. Men jag, jag, jag följer efter Joel i alla fall in i den vänstra. Ja ja, Och ja, ja, med dubbla svärd. Ja. Det är är bruden igen. Var ja, bort du då? För Gå. Du där på Vi bara gott som står till. Fast visste det så att jag har lagt alla de här i min väska? Du har alla dem. Ja, bra. Skulle sorry. <laughs> Va? Allt och, och han. du? <laughs> Men inte den andra varje som Nej nej men det, är, kan det, det är, jag det ju. Han står där och sjuk krasch bort den till honom. Ja, ah, en kan han få. Ah, du får det. en. En. En flask. Vad kommer hela? Vem var och vad du får. Men håll av sprung iväg utan att För du har ju ditt horn kvar på andra sidan. Ja då. Men ja, det är inte Sen har du. Eh uh, sen jag. Ja ja. ja. Vem är det Det är Fredrik, Fredrik. Fredrik som Fredrik ska på valet här. Det är För Jag kommer vi få flytta runt? De kan gå ihop länge fram, du vet inte. Mm. Uh, jag kan gå med gruppen som är har starka styr. Och gör mest skadad. Eller kan gå med gruppen som är mest, mest skadad. Inte, är det inte om så stor skillnad på mig och jag är jag med med mig och Emilien. Du ska inte gå med dem som än så länge har varit visande. Ja, det kan Nej men vem som kan slå? Ja. så kan Vi det att vi, vi har vi har ett Kom igen. Förstås om de att det ändras här det är. man fast jag höll mig i bakgrunden långt långt bakom de här grävarna bara för att se vad som händer. Jag stod ju typ av hånskattade i, i, i hörnet. Har du bara brudankronan? Ja. Men kan du inte slå en tärning? Ett typ? till 3 så går du höger. Eller fyra, fem, sex så går du vänster. Tre. Höger. Okay. Yes! Yahoo! Yes. Ja. <laughs> Om jag känner Joel resten. hade han ändå gått motsatt mot varandra som hade gått. Mm. <laughs> så penalti jättestor av. Är det är att alltså. Joel är den tror jag tror kommer att fixa mest pengar? <laughs> Nu. Det var ju romantis med vänster tar upp en D20. De till vänster, det är vi ja. där. Vi. kör eller vi höger. Det är vi vänster som ska ta upp en D20 det, är det initiativ. Dex och akrobatik. Ja, yes. oh, yes. plus C akro. Det är Det är en fälla antar jag. Nej, för vi inte det är det Det kanske du vill slida ner. Fyra plus 4. Vad sa det plus 10? Eh, vad sa jag att du skulle kolla? 10. 10. Så inte akrobatik. 16 oh, mm. 4 20. 6 okay. ja, mm. uh, plus 6. Alltså jag... nu har 15e dex. Vad har 2 2. Ja, jo, fast jag har plus jag har bara plus 14 här på pappret men så jag en ring som ger mig lite mer. Ja, det kan du skriva till på en gång, för det är moddefyingen som ändras Men vad då får jag en plus på mål. Ja, det är femton. Jag får femton, det är två, två. Ja, det är fortfarande lika. Ja, men då, då fick jag bara... Ja, hade sexa på den. Ja, hade ja. ja, sexa på den. Ja. är saving throws för någonting men Marken går sönder och ni faller rakt ner. Joho, skjortar vi ramla vidare. Jag är, jag är, jag är saving Alla, ni tre. Bro. Ni tre som gick Men jag dörren ja ja men nu börjar det hända grejer. Idag hey. här. Det här, det här är kul! det här är kul. här är det här är det här är det här är det här är det här är det här Ja, vi fortsätter bara! det här är det här är det här är det det är det här det det det det Ja, men... Nu hoppas jag att vi gjorde rätt beslut som att ramla ner i, eller i Fonankas jävla valv jag tändra, nu, för då blir jag arg är just... du, du är självlysande, du kan gå längst fram ja, men, Nej! Det, det, det är ju ljust hela gången det, det, det, det, du Kör den! Ner. Jag håller ja. längst fram Det ja. går i nästa rum Vi ja. Ja. kommer i ett rum som ser här. Och ni ser i mitten en stor spegel Smyg Jag kör en arkan check på spegeln där det står 19 plus plus 25. 25? Mm. Du ser att det är en magisk spegel. Det är ju inte vad man gör eller sånt. Kan vi se någonting alltså kan, man, kan vi se en spegelbild i spegeln inte från det där avståndet? Finns det några skuggor någonstans? Det är helt öppet. Det, ja, alltså, det är helt ljust allting. Jag kan inte smyga alls. Nej, det är man så spegel. Gå fram till. Shortast spegeln är väl. Nej, det Ja, precis. ja. 18. Du märker ingenting där andra du ser i spegeln. Mm. Jag går närmare spegeln, mm. ställer ut där och tittar in lite grann. Varför, varför är det varför inte Albert, Emelns karaktär, igen. för här ja, 25 igen. När du kollar in där så ser du den andra gruppen. De ha en likadan spegel. Hur mycket sa du du fick? 25. Men det är inte enda ser. Bakom dem ser du även en skugga som också står och kollar. Kan jag söka om det finns en likadant skugga och, i, och bakom oss? Så försvinner skuggan Den försvann på en gång Då ringde att vifta och pekade på den Och det är allt jag kan säga nu för nu ska jag gå till andra cool. gruppen det? Ni faller igenom en stor bana ja, Fast det mm. är ingen vatten så det är bara ja. sten du, du, du, du. Och rammer ner i vatten Snyggt, så vi tar ja. inte så mycket skada Ni tar ingen skada alls Ärligt. Grymt <laughs> Men vi vill ju vara lite omtumlade när vi när kommer ner Alltså det kanske är monster där det är skelett som ligger ute. Ni är i vatten nu. Ni simmar på mot ytan, antar jag. Är det mörkt där inne? Uh, det är då en, Och så ni går upp. Det är inte mörkt, det är upplyst. Vad uh, ser vi uh, Det ni ser, det är som fortfarande grått med lite så, stenar överallt. Men det stora skillnaden ni ser det är att det är spindeln överallt. Uh, well. Men uh, jag kör en uh, search på... För att försöka se, få mig en uppfattning om hur rummet ser ut, liksom, om det är några andra mer än vidare inne liksom. Du kör en perception för att höra och se? – Ja. – Absolut. – Har du tränat det? – Nej. Eh, – har jag bara oh. tränat, men inte... – en... Men alltså, vad är, vad är det man går på då, perception? Eh, – Perception är wisdom. – Wisdom, det har jag ganska högt i. Ja, plus 2. är Ja, plus 3 sen så. – Det är Tio. – Fast det där är ingen D20. Det är en tolv. – Jaha. – Det är en D20. Nej. Mm. <laughs> ja, det var så. 14 plus 16. I mitten av rummet, uppe i taket, så är det en gigantisk spindel Har den sett oss? Mm. Har du, alltså, har ju stealth, så man, jag lägger kan in. Kan Ja, jag har förstått, men jag vet inte om vi kan göra det. Om det är ljust. Eller jag vet inte mm. hur det funkar. Alltså, kan man Ja, men stealth handlar ju mer om att du kan anpassa dig efter omgivningen, oavsett om du är ljus är eller mörkt. Du använda, Har du inte stealth som tränat så kan du ha köra däcks Nej försöka smyga. Ja. Men jag, jag går in i stealth mode, eller vad ska jag säga, och, och liksom försöker... Ja. Mm, du försöker smiga? Ja. Absolut. Jag kan säga så här på alla. Det ni ska göra nu, jag behöver alla att klara två gånger. Misslyckas ni mer, då, då kommer speeden läcka. läckas. Ja. Och ni måste klara en ganska lätt check. Det enda som är en DC6. Så det borde inte vara så svårt. Men slår ni en etta om ni har mer. Alltså. Så det är bara slå så får se. Två måste du klara. Slår du tre mer så, så, så. Så, så. Sett, så. Så. Nej, uh, Slår du mer, alltså slår du Du ska klara två. Slår ja. du liksom två missar. Då ah. har du ju okay. så två, missar, två hits innan du slår, två ah. fails Men vi vet inte vad två fails är. Nej, alltså sex ska ni klara, en dc6 bara ah. Det är inte svårt. Så. så Jag ska slå en sån här alltså Ja, ah. ah, en d20, och så ska ah. du klara plus dc6, alltså du ska klara mera sex Jaha, och du ska du ja, slå två gånger Ja, ah. eller han får, ska slå, får slå fyra, Man ah. måste två måste vara klara Två plus Stelf har jag ju fyra, plus fyra det är ju sex plus... Ja, då klarar du första. Mm, för för dig, ja. Och vad är det, dexen också? Du på det, eller? Ja, precis. Så. Där har också plus, plus 4. Är så, så tekniskt sett ska... för dig. dig är det, du behöver, är det en etta, Så har du felat Annars har du klarat. Nej, jag är klar klarat. Okay. Ja. Ja. Mm, klarat. Han smyger förbi. 6. Ja. Ja. Sex. Det klarar. Nio, Nio. Nio. Oh, det, är det, det är Och så det. sista. Jag fattar inte. Har du också bonus där i? Mm. Ja, alltså, ja det, har jag har ju ställt, Plus två, Plus två, alltså index. Ja. Plus fyra. Så alltså, du har sex och slår du ettor. Två ettor ja, så har, det så det ett. Nej, klara. Klara. har du fler. Bra första Alla klara. <laughs> Då kommer ni i nästa rum. Det är ett tomt rum med en spegel mitt i. Ja, en test kanske? Först alltså, fälttest, för det kan ju ligga papper och sånt. Jag kör en... Stengold. Jag kör en search på fäller. Absolut, kör. Ja. På 18, 19 och sen är det... det är int på den, eller? På searchen. Ja, precis. ja, men det är 19 i alla fall. Du märker ja. ingenting ända du ser i Jag spegeln. Jag gör en test. Därifrån? Nej, ja. då, det blir bara 6, 7. Du känner att det är något magiskt över spegeln, men du vet inte riktigt vad hur långt, oh, förlåt, Hur långt ifrån spegeln är vi på det ungefär? Den är mitt i rummet, men är det liksom... Har vi, alltså ja, finns men, det någonting mer i rummet? Nej, nej det fanns bara det är spegeln, så. Så spegeln, Men då kan, kan då man se fram. det är ja. ungefär Men det är fortsätter 100, 100 feet. Ja. Det finns, fortsätter där borta. Mm. Det är en rak väg ut. Alltså. Ja. Står, ja. står ja. någon på spegeln? Vi ser kanske inte det just nu. Är e, ingen alls. Felta. Kollen det står någon på spegeln eller runt så search, där. search. Ja. In search. Plus ingen alls. Du ser det som står där, men det verkar vara någonting som rör sig i spegelbilden. Ja, så vi rör oss. vi rör oss vi är fortfarande, mm. ja, exakt. Vi är fortfarande i stäven, så att det, ja. Vi går fram. Vi rör oss mm. smyger framåt, liksom. Jag är inte mitt framför, utan mm. mer på sidan om. Det jag skulle behöva där är att ni gör en arkanashek. Den är bra. Vad är det det? Är det inte också, mm. då? Det är 18. Det du ser, kan jag börja med. Det är den andra gruppen på andra sidan. Har ah, du det? Vill ni andra fortsätta slå? Jag alltså, får veta mer. Det är. Bra ja, det är bra på ibland. 10. Så är jag tränad. 2, 12 plus Var är det inte? 15. 15 totalt. Ja, du ser upp för samma 16. ja, 16. Ja, eller, det, det vi som så som... alltså fråga, Frågan är liksom, varför, varför ser vi dem Genom spegeln för? Vad är det med spegeln som gör Att vi kan se dem? Är det liksom Vilajer man dörr om något slag? eller Alltså, varför alltså, vi typ Ta på spegeln, eller vad så alltså, Händer om... Någonting magiskt Någonting magiskt magisk. ja, är, magisk är det med spegeln, ja, men, men frågan man. är om den visar Liksom, vi, vi såg den andra gruppen Ser vi vad den andra gruppen gör? Ja, de står och kollar på er De står och kollar på oss ja, ja, ja. Äh... Är det sant i frågan? Det är det som är frågan, alltså ser vi någonting som händer nu, eller ser vi något som har hänt, eller ser vi någonting som kommer att hända? Det känns ju som att den här eller, spegeln... Är, eller är det här bara en spegelbild av, av Sud, alltså, sagt? Det är det som är frågan, vad, vad är det för slags spegel? Är det ju på någon insikt insight på det, eller vad... Man ni kan history. ju... Kanske, kanske... Ni kan ju vad som helst. Ni Märk. kan prata mer om, se om de märker ljud. Okej. Okay ni kan uh, försöka vinka, se om de vinkar tillbaka. Ni kan uh, också känna på spegeln, kanske känna någonting. Fast det känns ju som att i så fall försöker vi ropa åt dem, ja, liksom no, no. typ så här: hej hej eller något sånt. Liksom, typ se mig. Men kan vi inte så? Jag tror att jag hade. Vad heter det? Fast det känns inte som att Jag har vi vill... papper på mig, så jag kan liksom kasta in en papperspallen. Kanske. Så frågar ni vad som. Frågan är om förstå alltså, om vi gör något fysiskt med spegeln är frågan om den reagerar ja, på något ja, så eller så. så därför känns det som, ja, Jag vet inte, jag skulle i så fall typ säga vinka något. eller säga något. Prova, säga något. Ja, men jag prov, ja, vi, vi, vi, vi, ropar. vi ropar på, vi ropar på sly. Ni ropar, tja, eller hur är det för er, hej, där är ni liksom. Han kan inte tro vad som har hänt oss. Ja. Så vi hör igenom. Ja, du säger hej tillbaka. Det var en skugga bakom mig. en stor skugga bakom oss. Ja. Det var det en stund i alla fall. Sen försvann den. Oh shit. <laughs> Så var det. <laughs> var det spindeln tror det ett, vi, hit, vi kom ner i ett rum där det var en jättestor gigantisk spindel. Det nu du den? Nej, det är för vi. Ja, ja. Men den har inte upptäckt oss i... Alltså, det, det, var, det, var en, det var en skugga bakom er i några sekunder sen försvann den. Alltså i det här rummet. Det är vi där <laughs> Vi såg, såg det i genom spegeln såg vi det. Ja, det vet du. Chef mer Jag fick 25 fem med jag såg. Slog... Ja, okej. Okay. Då då såg vi det. Ja, då såg det. Sånt Okej. det en stor skugga eller liten eller Ja, alltså... hur var en. Var den stor? Ungefär en människoskepp man. O. Okay. Oh. Det är en Det du vet den. Vi det. Men ni då? Vi har inte sett någonting och er. Okej. Okay. Det har inte äh, hänt ja. någonting hos oss Nej, vi visste ihop vad det var på andra sidan spegeln och undrar om vi kunde heja på er ah, Ja, hej, hej, hej, hej. <laughs> <are you doing? laughs> Men har ni också en sån här Ni kan fortsätta rövigdare från ett, ett utväg eller hur? Ja, ah, alltså, det är bara spegeln Vi, vi har bara vi, sett vi. spegeln, vi har inte kollat på vi, vi kan annat. gå vidare, men Hur mm. ser att rummet annars? Men vi har bara en spegeln, alltså det är bara <laughs> spegeln Kan ni hitta något? Nej, men vi skulle <laughs> förbinda spinnen Alltså, förbi rummet? Nej, vi har inte gått hit Okej, okay, ja, men ni är på väg. Då, förbi ja, det inte det något det om, om vi inte stöter på den där skuggan då. Så. Ja, men då, vi går vidare. Vi Här Vi hörs. Vi, vi, vi, vi är sin gäst där inne. Jag, jag något. Något. Nej, nej, jag glömde inte frågan. nåt, men ja. jag litar ju på där. Två, <laughs> Jo, jag är ställd, men det lys, hela rummet är ju lysande. Det finns ju inte en enda skugga. Under mig? Ja, under dig. Men där har jag försökt hålla mig hela tiden. Men det finns ju inte en enda annan gärna. skugga hos oss. Mm. Gå vidare. Sli kan jag ju fortsätta. Spring för, först du, då. Det gick bra sist. De är, alltså, som en skatt. Ja. Hur ser öppningen ut? Hur ser, hur ser rummet ut? Förbi spegeln. Albert står ju, ju ändå framme vid spegeln nu. Så han borde ju kunna se vidare fram. Vi alla är där, så vi pratar med dem. Ja, det är sant. Ta. Ni sticker fram huvudet lite genom. Mm. Nej, alltså, jag inte, det. Ge, inte ge inte ge vad håller ni ut rakt igenom det Är det någon dörr eller nåt sånt till vägen. Nej, det är en ganska nu. men ni kollar ni in och så finns ganska bra. Så ser ni ungefär som bänkar. Jag vill slå en sån där grunka som får mig att typ märka saker som jag inte skulle märka så. annars. Så. Nej, inte så. Jag vill ha en sån här perception bara om jag märker någonting. runt det. mig. Fäller, eller det, det är inte Feller, det man slår det. Personer, Ja, men om, jag, om jag vill och se om jag rörelse. hör något ljud och rör någon slags rörelse, någonting. Perception. Och perception, vad är det plus då? Ingenting, eller? Perception och wisdom. Kolla marken. <laughs> Fuck, det är inte bra. Kanske. 13. Det, och, alltså. Tretton. det ser typ skuggor längre fram. Det alltså, det onaturliga skuggor. Skuggor. Alltså skuggor som inte är naturligt gjorda av från vad då? Det det. Ja, exakt. jag slår ju som knappar. sitter ju uh, där. 12 plus. Du hey, plus Det gjort sisterik. Först Vad är det för skuggor? Om de är Först Jag främst. Först och främst. Först och är Först och främst. Först och främst. Först och främst. Först och främst. Först och främst. Jag söker det efter vad skuggorna kan komma ifrån. Jag ser söker ja. för ställor. Söker för Bra. Bra. 20 plus. Jag ser inga eller Jag har bara sett skuggorna hittills. Uh, well, jag vill slå bättre perception det, för att se om du ser vad skuggorna är för något. Det är perception. Det är perception. om du vill se. Och det är... Det är och, wisdom. Wisdom. <skratt> du känner inte ens <skratt> <av> skuggorna. <skratt> skuggor. Okej, okay, men jag gör ett försök till. Ni kan ju testa att gå lite längre fram. Ja, det gör vi. Jag går längre fram. Ja, vi går längre fram. Vi fortsätter. <laughs> Förbi spegeln ja, det är även. Det är spegeln värd någonting? Den är för stor för att bär. Ja, det är sant. Hit kommer ni. Vi ska se. Vi står precis vid ingången. Ja, ni är vid den där ingången. Är det här facklen? Man? Nej. Vart till facklen alltså? Eller... eh, Ni ser inga facklen, alltså de är inte utbildade, facklen överallt, det är okay. Är det skuggor från de här? Alltså, är det skuggor bakom dem? Ni kommer in och något som ser ut som en kyrksal. Längs sidorna ser ni statyer på Alver som ber. Det är bänkar, det är ett altare. Och längst fram så ser ni skuggor som, eh, ni ser inte vad det är. För de har eh, långa rockar på sig och så sitter, står de och ber. Och... Och det är som levande skuggor. Precis, och så bablar de om man har en annan religion. Jag kör en Nature Check och kollar vad de är med. för något. är det alldeles. Det är inte alldeles. Primorala. Hur ni än lyssnar så låter det mest som. Är det något Tumbal. som har. Ni kan ju köra en Nature Check och se om ni känner igen vad det är för djur om ni har något förut. Det är det religion? 25. Ja, det är religion 25 vi tror. Vi ser om de säger något. Religiöst. Nej, mm. du kan se vad det är. För. 25. Vad de är för något de säger. Du har aldrig hört det här förut. Det låter mest som gibberish, liksom skitsnack. Men kan jag, kan jag känna igen dem? Har jag Inte med. de har långa rock, så du ser inte vad det är på framsidan. Vad har jag hört dem som ser switch eh, Ja, du hör dem, men du vet inte vad de säger. Det låter mest som skitsnack. Jag kan, jag, kan jag söka av så jag ser mer exakt det om det finns... Det du känner igen, det är att du känner igen liksom... Yeah, det är light det light crossbow? ungefär. Det är ganska vanligt att mindre typ troll eller goblins. De har väldigt så här pipande rätt. Är de långa eller höga De är ganska mm. låga, alltså det är inte skuggor och nu, det är rockar, de bara ja, står rockarna. liksom Det är ganska korta personer Jag har en framöver i crossbar och skjuta dem Ta lugnt Jo, prova skjut, vad fan skjuter? ska hända? Du skjuter på den som är uppe på altaret eller en av de som står här nere På altaret såklart Hur många är de? Sju stycken kan... Skjut dem på altaret Det är jag även ser, som ni kan se på kartan, det finns en annan väg till vänster också som det verkar Skjut dem på altaret Är det Ja, du att vi av? Ja Ja, nu är skottet iväg Du miss Vad var det för något? Tre Tänk oss vad får man med för pluss då? Det är Dexter Eller hur långt är det förresten, måste jag kolla först Nej men du träffar ju Det är ju. inte stort, det är Alltså armborsten 50, Det är, väl, alltså, 100. Det är ja. knappt att du kan, 100. kan använda armborsten Men jag vad är det för plussen. E plus sex Ja, tack Jaha, har han fått den och din eller? Nej. Jag har en. Nej, nej, han har, han har den, säger han, men han har inte skrivit upp vad det är. Det står här på Weapons. Jaha, då... eh, plus... Nej, vänta, det är inte våppna du har. Det är... Det är det du tränade i. Jaha, då kan jag inte skjuta. <laughs> <laughs> yes. uh, ska, vi, ska vi ändå göra det? Vi vill ju vi ha vill vi XP, det här blir ju XP till oss. Vi vill ju ha XP och guld. Men då har jag ju... Går vi att helt... ta sju pers? Ja, det är, är ju vanliga tomtar. Förmodligen så är det bara såna här... Vi vet ju inte ens om samma som Fredligt kan gå dit, först och främst. Okay. Kan jag gå goblin? Ja, jag. jag kan Goblin. Gå gå ja, vi går framåt lite snällt. Jag kan gå fram snällt. Men jag, men jag vill ändå men, göra en check men, för att se om det finns någonting i, dolt inne i du, rummet. Alltså någon hemlig gömma jag eller något som kan nej. gå hit. Gå fram Fredligt. Search. Men jag har ju inget på Search. Då har du inte intelligens. Men kan man... Elva. Hittar jag någonting? Så något jag häftigt? Ser. Här, någon häftigt vapen på väggen eller nån hemlig gömma någonstans, typ deras kollekt eller nånting. Vad är Hur känner du för att göra det uh, Vad för? fick du, sa du? Elva. Elva. Loseringen. Ja, nu kör vi action. Ja. Det är att jag kan göra den här då. Ja. Ja, den här var jobbig. Tramma. Tramma för att skrämma dem. Okej, okay. men det är ju bra om de anfaller oss, ja, ja. kan du ju prova att göra den där. Jag ska vi skrämma dem innan? Varför det? Du, du, du, du sa ju nyss fredligt och snällt. Jo, alltså, ja. Ser det ut som att de har någonting, någonting någon vapen eller någonting på sig eller står de bara ja, med? Vi ser rockar då, då, då. och de står bara kan vi se Men det är riktiga människor, det är inte bara skockar. Ni ser dem. efter, att har vi pratat om eller ska vi göra innan skockar. Efter. ingen aning det. om vad som finns under rockarna ja, det är ända punkten är olika saker. Ja. Här, ni Som sagt, ni har hört röster det kan vara troll, det kan vara goblins men ni vet inte vad det är förutom ni bara ser rockarna. Även gå fram. Jag ska kolla det här. Men de här kyrkbänkarna, mm. jag måste ju kunna smyga på dem. Mm. Ja, Kjell, de vill smyga fram så långt han vågar utan att de ser mig. Okay. Testa. Typ fram hit, kanske. Ja, för det. att försöka se om jag ser någonting mer. Slå vad slår jag då? Ställ. Var, ja, vad med. får jag plus för deras då? Ställ. plus fyra där. Det är, och, det, och är det också då, eller? Dex också. Ja. Mm. Då får 14. Ja. 14, plus 4, plus 4, så det är plus 8, 22. Ja, du kom från dit. Ser jag någonting mer? Äh, alltså, att Se någonting mer genom... Alltså, tänk om jag har fått en ny vinkel på blockarna. Inte därifrån, ju du ser, men de står ju fortfarande vid altarets lite in fram. Okej. Okay. Så måste ju liksom, eftersom de är täckta med huvud och allting, så måste genom, du liksom, så, vi liksom ha... Vi backar, backar och ställer oss här. Och sen så kastar vi in en liten sten. Sen så blir det lite ljud. du är ju fortfarande ställs. Jag kan du gå ner också? Vad sa du? Jag kastar en liten sten. Oh, där är det. Ehh, ja, där först en och det. search och du hittar en sten. Sju. Du hittar en sten. <skratt> ja, okay. Jag kastar Ehh, stenen. Så jag kastar, så du väcker, stenen. väcker någonting som liksom, de vänder sig om och kollar. Och ja, det är sju goblins. Okej, okay, jag går dit fredligt. Mm. Vi följer efter bakom Okej. Okay. Dra undan era vapen. Här, Ehh, var står ni? Du var inte range. Jag är range, jag är jätte range. För de står ju, under, ja, de står ju här liksom. Jag, jag, jag såg Albert, eller, Sli plocka upp den jävla stenjävelen och då bara uh, löpte jag bakåt. Jag, jag, jag, jag vill att du slår... Okay. Uh, Slå en till ställ. Jag ska se om de ser dig. 13 ja, plus 8. Jag slog en 6 alltså. Så jag står här borta nu igen. Okay. Jag har löpt bakåt för att få... Det är range för mina ja, vi ja, med dem. Chuck Norris-moves. Alltså... Emil, säger som du skulle säga till dem. Uh, Hej, vilka är ni? Vi Förstår. är präster. Uh, fan, nu ska vi ha reda på utav dem. Vad gör de här? Vad är det för, hey. någonting, de, vad är ja, det för ja, någonting de gör? Vilka, vem till ber de? vilka ber ni till? Vilka ber, till ber ni till? Till vem? Vem till Benny? ni? Vi är här som utforskare och upptäckte det här rätt. Är det inte religiösa? Jag är trång jag har inte det. jag vill inte ha det. Nej, jag vill det. jag vill inte ha det. Nej, det. Nej, jag vill inte ha det. jag är det. Ja. Nej, ja. ja, oh. 19. 19. 19 plus plus. jag vill inte det. Är jag det. Nej, jag det. är vilken gud är det? Deception, plus charismal. En ond, en ond. Ni säger, ja vi också, en ond. Du ja, kan ju jag... säga en ond! Det är väl så, säger han. Ska ju Ja, det är väl så. För att säga ja. var eh... ja, just det? Ja, just det. Smart. Alkares. Ja, vi också! Jävla jag säger. Kan vi kan Vi, smyka, vi, vi går närmare. Nej, vi vill ju fråga <skratt> innan. Vi vill ju veta, de gjorde det. Jag kan ju också prata goblin. <skratt> så, kan jag köra lite <skratt> och kolla liksom hur uh, det är? Ja. Nja om samtidigt vill jag alltså, det är, lite större, det är samtidigt vill jag det är bara de jag vill ju fråga dem de ju uppenbar, vi störde ju de uppenbart i en ritual. Ja. Vad, vad är det för ritual ni håller på med? Vad gör ni? Vad, vad gjorde ni, när, ni stör, när vi störde er? Eh, en av dem kollade upp och kom de andra bara. Där kom du. Fuck. Vi eh, syns ju också helvetet. Nej, vi, Fast jag vi, ropar ju det här, de vet att jag är här nu men, Ja, så, ja så, så, de ser ju dem här Nej, vi ber Vi har sett andra göra det Det ska vara något bra, har jag hört Hur länge har ni varit här? Ja, vi kommer för några dagar sedan <skratt> Från den boken? Ja. Uh, vi har hört att det ska finnas en bok om Al Albrecht. Uh, Albrecht Albrecht. Som en dagbok eller någon information om er religion ni, ni kan inte läsa eller hur? <låder> läs lä, va? nej, jag är tockig nej men jag viskar till de tror ändå inte vad du säger är du säker? pratar du Goblin? Äh, kommon, nej, jag, nej, jag, jag har fått att komma Goblin kan ändå kanske, för, kanske förstå så att du viskar till mig uh, vi går fram och dödar så vi ska inte boffan vi fram och dödar <laughs> Okej, okay, kör. Och sen så gör jag så här: Sala till dig. Jag är lite så bakom ryggen. Ja, ja, ja, jag, är, jag är på, jag har redan Jag har redan Kör... Så känner framåt, borde. Känner ni till? Känner ni till vart han kan finnas? Vem? <här>, vad? fan heter han? Algarest. Al Al vem är det? Guden som ni tillber. Ja, vi tillbe honom. the kicks det kommer dö. Vi kör. Kör. Okej, jag vi Jag går så här fram till dem som satt nära. Och sen tar jag Intimidation först. För att skrämma skiten ur dem. Och jag använder min spell. Det gör det också. Ja, på dig. För min, den här, som du läste. Den Ja, den eh, gör för att din röst blir tre gånger så stark än normalt i en minut. Den här. Kör, kör, kör. 17, Plus Jag vad vill kläder. du inte meddita dem till att göra då? Röst. Blir rädda okay. och försöka få dem att se vart han kläder. finns någonstans. Mm. Okay. Okay. Hur mycket fick du? Uh, 19 plus <coughs> vad är det 17, är det där? 17 18 19 ja. är det karisma? Mm. Ja, sen. Plus lust hans buff. Tre gånger rösten, så då borde det bli 3 gånger så mycket så då borde det bli 60. Fyra av dem som lägger benen på, rygg, på ryggen och bara kutta de andra till läggs på magen. <laughs> Trä ja, jag drar <laughs> okay. där. Jag står på den. Det är. Det är. Men Emil, du ja. säger åt dem att ta fram allt guld och all, all, all äh, allt, allt, äh, Det är det som ska ha 22. Och så det är träff. Mm. Sju Ja, smart. Vi äh, ska se hur mycket skada de äh, klarar det var... först. De 15. kan inte ha mer än 10 HP. Du hugger huvudet av en av dem. Slog du 15 skada. Ja. Jag skjuter på två. De som ligger ner eller de som, nej, nej, de som är på väg, gå väg. ut ja. en, en på varje det är. Det spelar ingen roll, du kan ju slå båda samtidigt om jag vill. Äh, 11 plus 6 var på den. Så det är 15 på första. Kanske går det igenom 17 kan jag tänka. Då sa jag 16 på första. 16, det träff. Träff. Tar vi nästa. 16 igen. Träff ja. Då ska vi säga, eh, vad sa vi nu, då? en D8, det är den där. Bara för att det är så väcklig säker du upp skit. Vänta, hur mycket skada du så att de tog? 15. 15 så höger huvudet. Då var de sten döda. Jag kör sneak på det här också. På, på bägge två. <laughs> vi fixar det ja. Eh. ja de flyger, så det är Första är 7 och så plus. Den är död? Okej, okay. bra. Nästa åtta det så det här, är sten död bra ja. hur många är kvar då det är ska jag skriva upp några expen nu för det blir väl bara ja. ni delar ju så jag kan skriva totala sen. Ja, okay, bra. alltså som ni kan jag mm. jag håller koll ja, ja, Men, ja håll koll på det ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. sen sen han koll på expen lång lång jag har här en en med för det var fyra som sprang iväg eller hur mm. ja Jeff tittar upp ur väskan och skjuter. Okej, okay, absolut. Han, han, han bara så här och skjuter iväg. En av dem? Eh, då ska vi se. Ah, ja, behöver inte ens lägga till något på det här. 16. F plus 5, det är 21. Men en... En... D4 plus 3. Han gör det! 4 plus 3. Ja, oh, bra. Nu är det tre kvar. En på rymmen, vi kan låta den gå och så ta... Uh, Om han är... går och hämtar pappa dvärg då? Eller vi kan bara chargea den. som springer. Hur långt bort är han? Han som springer. Ja, <tryff> oh, just nu är han bara i dörr öppningen. Chargea. Uh, chargea då, uh, uh, så, ja, så jag var, och okay, kan yeah. man hämta nåt hemligt. Uh, <tryff> ja, jag kan göra secret spring mot så... Okej. Okay. Dör han, då? Nej men Ja, men... De verkar inte tåla honom att stryka i alla fall. Kör bara. Jag går in mot dig så kan vi... Den sista ligger ner så att det spelar ingen roll. De of divine det är två som ligger, kring, är som ja, men det, det är två som ligger är... Det är väl bara en som ligger, han hör köttet i huvudet där. av en Fem, en, av de det är två, två ja. som ligger, Nej, Aa, tio på Aha, okay. var, Hur var det här nu då? Vilket, är vi, du vi ska slå? Flail, det är tio Ja, där, tio Niklas, till att attackera mm. Tio attack v Men vänta, vad, vad använder du för att slå? Styrka men... Styrka, det är plus tre där Ja men det är damagen sen liksom. Ja det där är damagen, ja där Det är minan har du ju... det är... Plus, Anfallet är ju plus. Ja, ingen plus det som är första siffran. Ja, ja. det är tio. Ja. Mm. Plus mm. strängen. Nej, väl. Så, är det så ni med först. Tio. Nice. Miss. Mm. Det var på han som sprang, va? Ja, det är på hans lol. Ja. Att... Han Nej, han du missar, Och han har sprungit iväg. Mm. Nej, men han Varför då? Men han står i vägen för buffert. Han kan ta dö på de två andra, men han och andra har sprungit ja var. Jag trodde jag skulle hinna kappa slöja. Okej, okay, men nu har ju du de två intimidatorerna där, så se åt man tar fram alla äg och delar de har. Allt alltid guld och Nej, själv. Ta, guld, ta, ta hit allt de har, allt de har på sig. Jag vill kolla så de har något vad som helst som finns på dem. Nåt av värda. Ja, så precis. Ska vi be leva. Ringar halsband. Kommer fram 45 GBP. Är det Ja. Ja. Och sen så går den ena vänta. i väg, eller han kryper. Det gör han. Inte. <laughs> det väntar inte. Nej, inte en Lugn. Jag sätter han kan springa hur långt som helst jag träffar, jag har 320 i range Ni låter han krypa en bit? En liten nej, bit Ingen bit alls v Vart ska du frågar vi? Hämta skatten? Ja då så, hämta, låt han hämta skatten <laughs> nej, nej, nej, nej, jag vill följa ja, ja, du kan få följa efter, men det är klart ska jag hämta hålla, skatten Ja, du går över och bara, han kryper så bra Jag dödar den andra <laughs> Eller vart är skatten? Ja, vart är var, var skatten? <laughs> han kryper och pekar under en statin Följa det, det är men, inte. Jag, och... inte den sista, vänta den sista ligger kvar Den sista ligger kvar Nej, nej, nej Nej, nej, nej, nej, nej Kan Niklas se honom? Som springer <skratt> iväg Nej, ja, han som <skratt> spränger iväg, han är borta, han är borta. För, Det är tre stycken som, som ja, baktar Emil står såhär, så, här, så han, ni ser inte honom ja, Och den andra har gobblingen, han är på väg Hit ja. Ja. Det, är Vi två, det är två stycken som är kvar Ja, ta fram skatten Andra fan mig skattgästen med 500 guldmynt Är denna med dig? Nej, det är bara 500 guldmynt Uh, 17 plus 6 Det var gud. <rör> ja du är skadad. Perfekt. Åtta. Du hugger i metallen. Då är alla döda. Nej det är en kvar. En kvar. Jag Säker på att det inte finns någon mer. Fråga vi honom. Fråga ja. honom. Ja. Ah du inte död. Du finns inte någon mer. <rör> <här> ja, jag tror inte någon annan. Jag tar ett skott i pannan att de på. Ja, ja. Vi får expert. <här> <D> <rör> Sex. En gång på att de är minions. Sex. 8, 9, är 8, 9, 8, 9. Ja, vi upp en viss person ja. ja. de, de kan vara minion Ja, men någon typ ja. Vi får inte expi för minion Så luter väl nu det var det han hade, det var 45 guldmynt Och så de där de, de andra? Det var ju sju stycken Ja, ja han, var han, som lutrar, han som luter då Han alla. samlade ihop ah. alla Det är riktigt som döda kompanioner och drog <laughs> på andra guldmynt Yes. Är det, är det, nu, är det nu, nu du står så här. Vad fan händer? Här? <laughs> du uh, står där på. Det är jag, nu spelar jag efter min karaktär Fire Soul Väljer ni att gå ut. Jag ska söka gå igen alt där en gång också. Ja, ah, söka jag. Dem. Vad är det för? Search. Det är Search. Kan, ja, kan jag slå fast det inte. Inte Religion Soul. Ja, du kan slå det ändå. Men då ja, lägger det. du till ja, då lägger du Int. till inte 23. Det är en vanlig sten liksom. Eh, jag vill gå in här och söka och kolla efter ja. hemliga gömmer och skit. Men de går ihop. Där, ja. Fast jag vill bara gå in där, så jag vill se första ja. biten. Bara så ja. inte väcker någonting skit där inne. 12 plus inte 13. Ändå du ser det att det är en small gång. Okej, okay. då drar vi vidare tycker jag. Vi ställer oss där vid utgången så vi kan Niklas ja. gå ja. nästa grupp. Vi sticker vidare, vi sticker vidare. Vi drar vidare.